الحمد in rublal aminu selaatu wasalamu على rasulina محمد wa ala aha'imu saxrihi adma'im wa man tabbiał AUB Hisanhainu la yawme ddeenu rabbi işrahh li sadrih vayasir lI emri wa ahlu lukkatan vida Lisan yafpahu alQaw利 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum I payα cosa ab vale ya ci hábit other sala d consoles amin ko mohammed ulashbuna Počastio da u našem džematu imamo gosta Senada Pavlitovića, magistra, koji dolazi iz Sanđak, a tenutno imam regulativu. Kuzijarac, nekoliko mjeseci, on će večeras inšala da se svima nama obrati. da ne bismo gubili vreme, mi ćemo inšala samo da ovaj, ja modijemo reći. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أعني ربي شحي صدري ويسم لي أمري وحلي أبدة مدساني يفقه قولي سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك العلم الحكيم دارة بات في نساس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Svah hvala i zahvala pripada samozrišnom Allahom i neka je salavat i selam na njegov posanika i nijednika Muhammada s.a.v. na njegovu učestiti u šastnom porodicu, na njegove shabe i na one kje ga sede dana Amin. Neka je izmjerna hvala uzrišnom gospodaru koji nam je mogućio večeras da se odje na ovom barem mjestu, sastanemo da njegovo ime uzvištjeno uveličamo, da se savjetkamo haj, o hajru i dobru, zato što je poslanik Muhammed s.a.v. govorio dinu nasiha. Ova vjera se naziva vjera savjeta ili ona je savjet sama po sve. Kad su ga upitali ko u kome Boži poslaniće, kaže Allah o njegovom poslaniku, njegovom izid, dakle, o njegovej pizi, da u puti, obođamo muslimane ili muslimanima i niko nije izuzet iz ove ili od ove vjere i svako svako od muslimana, svatko potpada pod zakone. Ne onoga koji je iznad zakona, propisa, onaj koji prekriči zakon ako ne bude na dunjaluku učinio praubu ili ga nešto drugo spriječi, onda će biti pitan pred Allahom za rešanku, pa kome Allah hoće prositi, i to se vraća njegovoj milosti, odnosno njegovoj pravdi. I zato kažu islamski učenjaci, braćo, ne bojte se Allahove nepravde, bojte se Allaho je jer Allah nikom ne čini nepravdu. Da bi čovjek spoznao vjeru, veličinu vjere, stalno uči, sluša, pa neko se posveti propisima islama vjere, pa slušao tim propisima i uči. I onda posvjeti se halalu i haramu. I bilo je takva sahaba Bođeg poslanika, alaihi salam, pa kaže Bođi poslanik, alaihi salam, da jedan od nas Hava je poznalo Havar i Haram, drugi je bio poseban po zuhdu, dakle je vodio drugu o sebi, o svojoj duši. I bio je čovjek izdvojen od drugih. I tako dalje, bilo puno ljudi koji se posjećivali različitim videojima Ibadeta i nebrižili su. I zato je Boži poslanik Alehi Sam, odnosno ovaj žišan u Kur'an i rekao Muhammed Ali Sam objasnio da dženet ima osmoro vrata. Zbog čega osmoro? Zbog čega osam kapija? Zato što su na različita sa imenima Ibadeta, pa čovjek je ako se neko posveti posebno namazu, ne bi se samo na fars nego još posebno da vremena i aktivira su na mazu i kaže tamo će biti vratili kapija na kojoj će pisati kapija namaza pa znamo za kapiju posta koja se stalno spominje Ramazanu u hadisu pa stanika sallallahu alajhi wasallam kapu riyan vrata na koja će samo postači pa vrata sada ke vrata borbe i džihada anallahu putu. A sve je džihad i ono što čovjek nuži od truda na Božjem putu u ime njegove vjede. I zato Allah Jevšanom kada kaže, kada poziva vjedeke, kaže Bođe sa na Allahom putu, fi se bi li lahi bi am valikum fusikum. S vašim i vašim životima. Vidite, nekad je čovjeku lakše izgubiti glavu i život nego žrtvovati medak. Izgubi glavu rad i medka, Allah kaže onda se borite sa onim što vam je najdraže, pa kaže bi am valikum vama Baš ti mi znači I tako, da li dape to su različiti bati. Kako spoznati vjeru? Kroz hadezove poslanika, kroz Kur'an, kroz one koji su živjeli vjerom, koji su živjeli sa vjerom, sa verskim propisima. Tako kad uzmeš Kur'an, mnoge stvari ti neće biti jasne. Zašto? zato što treba da mnogo stvari znaš, naučiš, pročitaš, uporediš. Allah kaže: "Fes'alu ahli zikrin kuntum la ta'lamun." Bitaj tolerantno i znajo, poveznano. I onda nemoš spoznati jednu tako sam Kaže, krenet, kroz hadis Božijeg poslanika, ali i sam je bilo, kako neki kažu, milion hadisa, pa onih koji su jako potvrđeni, imao ispravnost, pa onih koji su slabi, pa onih koji su baš kret slabi, i tako dalje, pa kako ćeš sve to izvagat i da li može spoznat vjeru na taj način. E onda se vraćaš na one koji su živjeli tim životom. I zato kaže Božijeg poslanik, salallahu alaihi wa sada, najgori za moj umet, Najgorim za moj umet najviše štete će moj umet imati od onih koji su učeni a pokvarani ili koji su pobožni, a ne uki. Dakle, Islama ne trpi nijedno od ove dvije vrste. I kaže Bože poslanik umet će trpet, daraš i štet od ljudi. Oni koji znaju, a pokvarani su. I oni koji ne znaju, a poboži su. Biće od njih šteta. Biće od njih šteta. Što so, znači da Islama traži da se to ospoji. Šta vjera? To je znanje i pokornost odnosno pobožnost, iskrenost to. Ja želim samo da spomenem jedan primjer, dakle, da kada ne odugovlačimo mnogo da stalno slušate desove stalno u džamii, svi oni koji dolaze i prođu kroz ovaj džam, makar na kratko svedoci su tome. I stalno ovaj primećuje se to da često nekad velite da čujete, da znate, pa često se spominju iste informacije koje ste čuli, ali možda malo različit način. I uvijek ima hajra, zato kada naučiš Kur'an na phamet, ti si hafiz. Ali ćeš posebnu dereću imat kada salno čitaš učiš, toga ćeš učiti ako si hafiz. I tako je u Islama ono što obnavljaš, kako je rekao Boži poslani Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, Abu Zalu, Al-Gifadu radijallahu anhu ardahu, dakle je svoj mazhabu, poznatom mazhabu, kada mu je rekao Abu Zara, da ustaneš izu ti da naučiš jedan kur'anski ajed, bolje ti nego da kanjaš to rekiata nafile namaza. A da, da ustanješ i da naučiš jedno naučno poglade, da ga izučiš i da ga naučiš, pa kaže da se u hadisu, bez obzira da radite ono sad koristi ili ne koristi, bolje ti nego da si klanjao hiljadu reka Atanahira namaza. Jer kaže, lađer, nisu isti oni koji znaju ili koji ne znaju. Nisu isti oni koji znaju ili koji znaju, i ne znaju. Zato kada Ali pogreši Islamu nešto, Ali koji ima stepe, deređu učenjaka, odnosno mučtehida, kaže Boži poslanik, on ima nagradu, I kad pogriješi. ako pogodi, ima dvije naglede. A kaže onaj koji ne zna priča o tome na pamet, kaže ima grijeh, tamo pogodi. Jer nema pravo na pamet, na sumice govorite o tome. Jedne prilike je Ibrahim, <coughs> na brhi, poznat islam skučenjaki, po bo božnju prvih generacija, pitao svog učenika, koji se zvao Hatim, Hatim ala sam, kaže ovo oh, Hatime, koliko se ti ovo družiš sa mnom, Koliko učiš od mene? Kaže, šejih, ja učim o tebe i družim se sa tobom 30 godina. Studirao je prednjih 30 godina. Izdana u dan. Slušajući njegove tumačenja, objašnjavanja o islamu, gledajući u njegov ibad. Nekada kada pogledaš čovjeka, kada lijepo priča i čini ti se da dosta zna, a na drugu stranu kažeš, ja priznem to znanje, Na drugu staru pogledaš kako odstupa od toga što priča, vidiš da je sve ono palo u vodu. Svaka ona riječku koju je rekao ne vrijedi. A on rekao ajed hadiz, ne vrijedi. Zašto? Zato što ti se čini da on ne veru to što priča. I vidite, kaže Boži poznaju svala sve, nemojte biti kao oni, kao svijeće. Kaže kao svijeće, ja, kao fenjeri. Kaže ona svijeća, boji se gorjeva i drugim osvijeti ut. Ili im ukaže ono što im treba ali ona se sama isto opisaga. Kaže, to je čovjek koji zna i priča drugima. On kaže, učinje ovo je, hajde za tebe, a sam se uništi zato što to ne poštuje. I zato kažu neki učenici, valahi, smo učili od svojih šejhova više od njihove šutnje nego od njihovo govora. Kako šutni? ono kad im nisu pričali nego su oni radili. I kaže žena to vidiš, taj čovjek je ustrajan na tome i kaže, više su nas naučili kad su šutili nego kad su pričali. Imamo li mi, mi danas? Svaki nas ima potrebu da vidi takvog učenja, učenjaka, odnosno pobožnjaka koji će ga je naučit, a šunti ih. Pa kaže, ja želim sa tim čovjekom da budem makar u blizini, odnosno da ibalitim Allahu Đelešanuhu, nemoj ništa da mi priča. Jer sam svedok i moje srce razumije da je ispred i da ibaliti Allahu Đelešanuhu. Vidite, to je danas dosta rijetko. Pune se džanije, fala Allahu Đelešanuhu, ali nekako ta smirenost još nije postignuta. Jedan od islamskih pobožnjaka koji je spomenuo, kaže, sam, kaže obavio sam 60 hađeva i umri peške iz Šama u Merkvima dinu, putujući dvije do tri hiljade kilometara u jednom pravcu kroz Buzdinu. I kaže, 60 godina, nej se, o desetinama hađeva koje obavio. Kaže, zbog čega? Kaže, ne znam da sam kojeg služio, osim na, jedan dan sam zakrtuo na vrata jednog pobožnjaka i učenjaka. U Merk mu je svedočio da je dobar. Ja sam pokucao želeo sam neki savjet od njega, a on je učio Kur'an ili je ziklio ili je bio na namazu. Pa kada sam ja upornu kucao i nisam htio da ustane, sam čuo da je čovjek unutra. Kaže, on je rekao riječi idući prema vratima, gospodaru, onaj koji mi odvraća pažnju sad od tebe, dakle onaj koji me poziva, koji mi kuca i sad me je prekinu u razgovoru s tobom, odvrati mu pažnju s tobom od mene. A, za poslika da bude pobožan, da razmišlja o tebi, da ne razmišlja o stvorenjima. Kaže, vallahi, od tog dana sam se ja promijenio. Pa sam 60 puta otišao na Umru i na hač. Ili, govorim, 30, se 30 puta, i 60 puta peške sam otišao na hač. Zbog bereketa te dole. Vite, taj čovjek je ti učini dobu, spasio se. Zašto? Zato što Allah tim dobrim i odabrani ne odbija dobu. Tim dobrim i odabrani. Ko, ko su oni? Oni koji su srični poslanicama, ali mislava. Oni koji su i naslijedili u znanju. Oni koji su iskreni, alimi mi pobožnjaci.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 Kaže mu, šejih, inna lindahi wa inna ilaihirađu. Mi smo Allahovi i mi se To kaže čovjek, kada neko umre, kada čovjeka potrefi veliki mu si ibeti nesreća, pa kaže, podsjeti se da je Allahovi, da se njem 30 godina kaže, sin ko učiš predavno i samo osam pitanja odgovora sam učio, kaže, valuh, šejih, samo ti osam pitanja odgovora, ja ne, nemam pravo i ne volim da lažem. Kada bih rekao da sam više naučio toga, nijestina. Kaže, te reci, to što si naučio, reci. Kaže, prvo pitanje koje sam naučio, pogledao sam u stvorenja, u ljude i video sam kako svako ima nekog voljenog. A, ima nekog voljenog, nešto što voli, što mu je drago, što želi da je stalno sa njim. Ko je blizak i drag Pa sam video da voljenine ide sa onim voljenim u mezar Tako porodica, tako djeca, tako žena, tako prijatelji, rođaci. Oni najdražiji, najbliži kada od insan preseli do metara. I niko neće sa njim A pobedao sam u dobra djela i video sam da dobra djela će biti samo umezati. Pa sam izabrao da mi dobra djela budu najvolenija. A? Okrenuo sam će dobim djelom. Da kad god mogu da učinim, dobro učinit ću ga. Jer će ono samo umezati kada neće ni babo ni majka pri, ni ki si, ni ki je, generalni privat niko neće uza. Ko hoće? Dobrodošao. Dobrodošao. Zato kaže, zato kaže Božiji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da kada čorije preseli u mezaru, ćemo odna doć s radota strane glave da ga uništi u mezaru. Kada pa plače doč nego ozik kružanje Kur'ana doba koju je da dakle na dunjalupu, što je jezikom od dobra postigao i sačuvat će ga uništenim, u meza. Kaže, pa će to, ta opasnost i strahota doći od strane ruku ili polovice, pa će doći njegova sadaka koju je podilio i odbranit će ga. Pa će doći od strane nogu u odozor, pa će doći njegovi koraci koje potroši potrošio idući prema džamiji, da padne lahu na srdu i sačuvat će ga. I kada se to dobro potpuni kod insana, biće će sačuvano u meza. Inače, umezharu nije si buhba. Izatul Rasul sallallahu alaihi wa sallam kaje, Ebu Zeru, Al-Gifariu radiyallahu anhu wa rdahu, O Ebu Zeru, Salli rakjateni fi zhulmeti lejli li vahšetil kubur. Kwenja idbara ki jata, Nočnok zbog strahote kabura, i diline kabura. I kaže Osman ibn Afan radiyallahu anhu wa rdahu, Asha Boži Kustanika kaje, Znakovabogoboja zih ljudi, dobri, mutakija, kad budemo se pruži prilika u tog rodnikoviti a da pružite priliku da učini hej, dobro ne, ne staneš da pitaš kod nas kažu da za novjeta što kako đe kako čovjek potreci očisti svoj nijet i rad Allahu dželle šanuhu učini to dobro delo kaže Osman ibn Atan to je znak to je znak iskreni bogobojazni ljudi i Hatima da sam kaže šejh prvo pitanje koje se naučio jeste da ljudi odabiru imam ku koga vole ko im je drag ali ta voljena Osoba ili te voljene osobe ne ide u samom meza. Ja odabrah za svoje voljene dobrotijelo. jer ja, znam da će samom u meza i posvetio sam se dobrijem. Kaže drugo pitanje ili druga mesela koju sam naučio poglavlje samo Allahove riječi. Wallahu govor da će Kur'an Kerim da Allah kaže: "Wa amma man khafa ma kana rabbuhu wa la hana nafsan il-hawa fa A Onaj ko se bude bojao stajane pred svojim gospodarom, da dakle kaoaj koji bude razmišljao sudni dan. Tabarakallahu džalaluhu, a amma man khafa maqam rabbih, wa laha an-nefsah ispreči svoju dušu, svoj nefs, svoj şeyh, svoj profet koji traži mnogo, traži užitak, traži rahatluk na dunyalu. Vodite ka haramu. Sve što ti govori više nego şeyh ka što te ugrožava, ugrožavate tvoj, tvoj hawa ili tvoj nefs ili tvoj ego ili tvoj şeyh ili tvoj profet. I kaže Allah dželešan: "Wa la hannefsan lil hewa, fa innal dzennete el magwa." Dženete bi nesto Oni koji savladaju sebe, koji izdrže na Allahom putu, e dženet će im bit mesto boravišta. Koji svoj نفس svoj ego ukrote, oni će bit u dženetu. Pa sam pitao svoj život čemu posvetio. Rekla, kazala kada rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Naj govor vo eti ila vakal." to se kod nas tako prevodi. "Kila vakal." Šta bilo rewala šta govori, ona, šta govori Rekla kazala. وكثر وكثرة السؤال ikad mnogo čovjek pita odnosno vjeri kada kada šta će i tako su benzo israil kaže muhammad sallallahu alejhi ve sellem oni su zbog toga propali I da aidatul mal i kada čovjeku propaštava svoj imetak ili zbog svog imetka bude upropašten Dakle, te ne vodi je kada zaradio šta je potrošio ako je zaradio na halal a možda je potrošio haram ili ako je zaradio s haram svaka kuma haram se kaže rasul sallallahu alejhi ve sellem kullu jasadin nabata min suhat finnar wa aula bihi satut ko se bude saki organiza koji se bude, bude nahranio haramom samo ga jeo može očistiti najprije je jehannamsko jezo. I tako hoćeš dijete na na, na selametu kako, kako naši kažu možda smo ovdje o tome i govorili pri onih šest mjeseci i hoćeš ga na hala, na selametu na na hajli putu pogled, pokušaj da ga nahraniš halalom nikako haramom a tu zbog haramom koga god da mu pričaš nema hajde i Bože sam selamet tad je rekao ne prima se dola. Kako je rekao kaže da mislim čovjek putuje Dakle, da tjela, nas krenemo s koji putuje pustinjom, uprašen, čupav, znojav, umoran, pocijepan, dova mu sabifira s inače odbija, hamuli napaćenog čovjeka i on kaže, podigne ruk i kaže, ja rab, ja rab, gospodaru gospodaru, moli i traži, kaže osusao se, a otkud mu bude primljena dova, hrani se halalom, haramom, oblači se haramom, sve što je na njemu je haram, nema da mu bude primljena dova. Osnovna stvar jeste da čovjek pokuša s tim halalom, odnosno da se sačuva i kloni harama, a da donese halal. I zato zato kaže Boži poslanik sallahu alaihi wa sredi, i da, tulman, ono što će upropasiti ljude. I zato će biti pihan na sudnjem I zato Hatim, ali sam kaže, druga, druga mesela ili drugo pitanje koje sam naučio, jeste to što sam pogledao Allahove riječi o amaman ha-ha-ha-maqa-ma-rabi na ha na sa nin hala onaj koji se bude istinski bojao svog gospodara i ustajanja pred njim stajanja pred Allahom i spreči svoj nefs svoj, ćef, svoj protjer da ga navede na zlo zaista će džene biti mjesto boravka pa sam čitav svoj život posjetio borajući se proti svog a ah, proti svog ego kažu nikad se poslanik da li je moguće, nikad se poslanik nije naljutio radi sebe nikad se nismo naljutili osim radi sebe Nikad se posanik, ali i sam nije na ljutec, da vlađeš, nikad rad sebe. Nikad se nismo na ljutecim rad sebe. Što si mu uvridio? Što si nadio nadavno? Što si rekao tako? Što si rekao ovakmo? Ko je meni prebacio? Ko je on? Ko sam ja? Stalno radi sebe. Stalno radi nesa. Stalno radi heva. I kaže, hatima da sam ta svoj život sam posvetio, boreći se proti svog nevsa. Pa sam smirio duš na Kad poslije? Poslije sam smirio sebe na glavnosti. Osjetila je duša smiraju. U čemu? Lezet. Le, le, lezet se kaže. Lezet na arabskom. Lezet, lezet na, na arabskom. Lezet na našem. Znači slast uživanja u ibadetu. I kaže Božnji poslani se osvijem, ko ima tri stvari osjetit će slast imana. Znači govore o slast imana, kada čovjek to čini nekako mu lijepo. Kaže mi Teyni, rahmatullahi aleyh. Kaže Ibn Teyni, Rahmetullahi alein, onaj čovjek koji čini dobra dijela ne osjeća njihovu ljepotu, ne osjeća užitak u njima, neka posumnja u ta dijela da ovdje ništa nema. Kako sad? Pa kaže tako, lijepo. Kaže Allah je blagodaran, šakur, harim, blag i onaj koji je zahvalan ljudima na dobrim dijelima i kaže da učiniš dobro dijelo ti nije lijepo, onda je nešto pomiješano s tim dobrim dijelom, nešto nevalja. Ili si neko, radi nekog i nečega učinio to dobro dijelo, ilić da dakle, kad nije bilo iskreno ima Allahu hada shanhu i ngal neema lezetta. Jer Allahu jalla shanhu da lezetu tonda. Kaže rečeno je saidu bin Useyed rahmetullahi da je halifa. Kaže ja činim dobra djela, nemam nikakvu užitku njima. Činim grie, nemam nikakvo osećaj da dakle, kad nezadovoljstva zbog toga. Jer mo'm neka pogreši, jednik iskren oseti da to ne vala. Ono što rekne, a ne valja osjeti tere toga, griže ga savjest. I to je ima. Rasul s.a.v. kaže e Zembu ma hake fisadrik. Ha? Zembi je, grije je ono što ti kopa prsa, što ti mira. Zbog čega pogriješio si? Ako si pogriješio prema Allahu dželješanu, čini teubu. Ako si pogriješio prema svom praktu, praži halalu. Ako si ugrožio nečiji metak, vrati taj metak, razduži se prije sud njega dati. Zašto? Zato što je to način da se čovjek očisti i da se spasi i Kihat hadko sam kaže pogledao ove Allahove riječi gdje Allah kaže onaj koji se iskreno boji Allah Čelešanu i stajanja pred njim i bori se protiv svog nefsa, zaista će boriti čitav svoj život, kaže šejf posvetio sam se borbi protiv tog čejfa koji ne valja protiv svog nefsa čitav svog život i smirio sam se na ibad kaže treće pitanje koje sam naučio ako bude dugo, onda ćemo na polopet kaže treće pitanje koje sam naučio šejf od tebe Pogledao sam u ljude. Kaže, vidio sam kako ljudi, svako od njih ima nešto posebno, lijepo. Nešto što mu je drago, blisko. Kaže, i sad tim se hvali. A, neko ti kaže za neku prostu stvar koja, koja te uopšte ne zanima. Kaže, ne bih ti odo za nekakve pare. <laughs> Čuva to, drago mu je. Neko ima neku vrijednost. Kaže, evo, to, to, toliko i toliko mi vrijedi. Pa se ljudi, kaže, ponose sad tim i čuvaju to. I hvale se sad tim. I pogledao sam Allahove riječi Gdje kaže Ma indakum janfad wa ma inda Allahi Ono što je kod vas prolazu Ono što je kod ah, Koliko god da voliš ono Ili ti nego ste višli Ma indakum janfad Wa ma inda Allahi baq Pa sve što bi dobio Na dunjalu što mi je bilo drago Što bi voleo kaže ja bi to Allahu Jalešanu usmerio Wa jatuhu ila Allahi Ja Ya to prema Allahu dželle şanuhu. Zašto prema Allahu dželle şanuhu da bi ga našao na sudnje danu? Sve što nije drago bilo. Sve što bi šta ti je drago? Pa drago ti neka vrijeme da provodiš na kakvom praznoći da zvoli. Ne provedi ga i vladaj. To vrijeme najskuplje i najdraže. Načelga pet Allahu dželle şanuhu kao veliko veliku nagradu i zahvalnost Allahu dželle şanuhu i rahmeti milosti oprost zbog toga što se potrudio. Kaže da sallallahu alayhi ve sellem: "Ni'matan makun fihi ma kesirun minan na nas." je blagodarstvo tih ljudi izgubljene a mnogi ljudi posjeduju to su siha, bade i sobano vjeru. Izgubiš. Ono mnogo vjeri. Blagodari i kaže ljudi se ponose sa ovim isoniji, pričati o tome i tome i kaže čuva to i to, a zna da će i neka bude sigurna da će to ostaviti na dunjavu. Majindakum jam tad ma inshallah ba. Ono što je kad vas kaže aladelsanu Prolaze ono što je kod Allah je veći to. Kako veći to? Pa, eto, pogledaj u ženu, pogledaj u djecu, pogledaj u metak, pogledaj u kuću, pogledaj u auto, pogledaj u pare, u bankovne račune. Na kraju, sve to osta na dunjaluku. I to kaže Ali radijallahu anhu ar dahu ashabima i tabiinima, stao pored mezalje, pored mezalja, i kaže As-salamu ja ya ahle dijar, sabikun, wa inna inša Allah bi kum lahikun, lana wa lakum al-afijen. Salam ili dola, ja se provučim pored mezarja, kako je Boži poslanik, salallahu alaihi wasalam, ostavio, pa čovjek prođe kada neka je na vas mir i spasa ovi stranunici mezarja. Od vjernika, mu'mina i muslimana, kao da priča sa živima, Ne pored mezar jeza, kao da reći tamo. Kaže, pa stane, pa kaže, vi ste otišli, mi iza vama dolazimo, ko Bog da, molimo Allaha za oprost i vama i nama. I zato da se u kaže, osjećujte mezarja. Ipak da te kažu stane pod mezarje, ne, ne bude to njegov jedini govor, već kaže ali radijallahu anhu, povi stani vici mezarja. Da li želite da znate šta se dešavalo na dunjavi? Njesti hadis. Kaže an-nisa'ukum katsujidat, wal amwalukum katqusimat, wal buyutukum katsukidat. Vaše žene se poudaše, kad vi izginuste ili pomrijeste, je se radovali mladi ljudi, baš često koji su kinuli u ratovima, ostala mlada žena poudala se. Kaže vaše žene se pouda Vaši imejci koji ste vi istekli su drugi ljudi razuzeli. I kaže vaše kuće koje ste vi napravili su drugi ljudi nastanili. To je ono što čovjek začim čovjek na dinau trči stav. I kaže onim koji gledaju čude se što ali je to priča sa Mezarom. I kaže i braćo šta mislite kada bi im Allah dozvolio da vam progovori šta bi vam rekao? Da li bitem za koga sudala su moja žena? Koza moja pare koja se koju sam ja muku vidao se napravio kuću. Rekli in inna hajra zali takva. Nekoda obskrbaj Bogovu jaznost. Ne treba vam to za ahire, to drugo krvahu. Bojte se, Allah je djelašanu. I to je poruka, kaže Hatim el-a-Sama, inda kumjanteta Allah je djelašanu. Kaže, wa inda Allahi laha. Ono što je kod vas, Ono što je kod Allah je djela. I kaže, čita svoj život. Kad bi god nešto dobio, usmelio se prema Allahu. Ubeđen da ću to načiniti. Kaže četvrto pitanje koje sam naučio i odgovorio na njega. Pogledao sam u ljude kako se hvale svojim porijeklom, svojim položajem, ono što imaju na dunjavniku, a svojim ugledom. Ona je kaže ja sam od tog i tog porijekla i plemena, od tog i tog prezimena. Moj det je bio taj taj. Alhamdulillah. Zaista lijepa riječ, Allah žlištom kaže lijepa riječ, je kao lijepo drvo. Čije korijen je duboko zemlji, a čije su grane visoko nebo da te daje ukusne plodeve stalno i tako i kod dobrog insana koji posije dobro tijelo da će da zavljate kasti u, u njegovom porijedniku. Međutim, ako mi nismo dobri, džabaštu su oni naši bili dobri. I kaže, pogledao sam kako se ljudi hvale porijednikom i govore, znaš ko sam ja, ja sam taj, taj, toga i toga, ja imam to i to, ja mogu. Čovjek često, često, često ovaj izgovori riječ ja sam stvorio, često insan ne zna što govori ina nisana jat gano raahu sabina kaže Allah svi rešanu, čovjek pređe granicu nepravde zuluma kada se osjeti nao istim, kada misli da mu niko ne treba tako Fir'aunu kažu, 40 godina nije mu znoj protekao nije ga zub zabolel, nije ga glava zabolela sve mu bilo raahat, on govori ja sam bok, on su bilo Allah ga terpi. Pa nakon 40 godina mu dođe Musa alejhi selam, pa kažem Allahu dželleu teanu, "Fekul lehu kavlan layinan." Pa mu se muselije Allahu brate. Lijepo te rečemo radste. O Musa, oti Musa oti Harun. Fekul lehu kavlan layinan. Da ande da se on podseti i vrati. Gospodar, milost Allaha protiv takvog čovika zar nije dozvoljeno da mu se pošale upozorenje i propast? Allah ne želi to svojim robovima. <coughs> Već ali Musa ala Islama, kao Nibole Kroba, Nigore Mroba, koji je ostao kao i kao primjer. Pa kada Musa ala Islama kaže i pokaže dokaza do svog gospodara, Fir'aun hi vidi, a onda vidi da će li taj utjecaj, okrene se, sabere se, posle straha i kaže, Ana znači ja sam vaš nijuzvišeni Bog, subhanallah. Znači u znači je, u tamo Bogova, ja sam iznad njega, držu. Pa dolaze iskušenja, pa dolaze ovdje po mene, pa onda kada ga Vodas sakupi onako kada ga spoji i kada krene krenuo se Davida tone, kaže, o Musa, ja veru mu tvoj gospodara, ne kaže, ja veru svog gospodara, nego se traži pomoć drugog Boga, naozumillah, i kaže Allah, a la ne afir aun, sad afir auna. kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, yukbelu tevbet al abdi, ma lemju gargir, bit će primljena tevba čovjeka, insana, sve dok mu duša ne dođe tu. E kad duša dođe tu, nema tevbe, nema pokajanja, kada vidi da duša ode, odnosno da ide sa dunjavuka i kada duša vidi, kada se otvori, podigne se perda da gaiba ili podigne se zastor i insan vidi šta je tamo preko granice. E, tad nema. A lana je hiraun, zar sada u A da se pokajao, poslije 40 godine Allah mu se oprostio. Kada nije htio i kada je uporan ostao i poslije dokaze i muđiza gospodara, Šta se desilo, kaže Allah Žešano, e, onda ćemo ga kazniti za ono što je govorio i za ono što sad govorio. A da je rekao, kajem se, vraćam se gospodaru, sve, milost Allah, Adjališan. i zato kaže, Hatim, sam i pogledao sam kako se ljudi hvale, ponose, sa onim ko su, šta su, šta imaju, šta šta su danas na donjalu, kukle, poznanstvo, pa kaže, vallahi, video sam da je to ništa. A, ah, ništa. Znate onaj primer onog nekog deda stavije, kaže, tamo na Balkanu i kada je neki osmanski oficir ili general ušao džamiju i dolaze i taj visoki činovnik i svi ljudi ustano osim jednog starog deda s bilom bradom u češku sedi. I on priđe i lijepo ga pita, svao mamiđa, zašto nisi ustao? Jer me ne poštuješ, ne priznaješ. Kaže, sinho, ko si ti? Rekao bih da je čovjek neštisikiran, zamajan. Kaže mi, že ja sam iz osmanske vojske, oficir, a šta možeš da budeš? Kaže, mogu da budem komandant, vrhovni komandant, general, vrhovni komandant, a šta još, mogu da budem ministar za vojsku, šta možeš da budeš? Kaže, mogu da budem Sadrul Adam, premijer, šta možeš da budeš? Kaže, sultan, a još šta možeš da budeš? Kaže, ništa, ja sam to ništa, odavno idealno da toni sultan da vidi da si na 14. Da prođe ha a to nikad nećeš ni dobiti i kaže treba da prođeš sve te granice da sači da si ništa ja sam ništa zašto tražiš od onoga ko je ništa dosta je pred obo i olezaš ovaj u hotel mislim šta smo mi ništa ništa jednostavno to, to je definicija i sam dunjaluk je na ko ništa osim dobrih djela stvorenja kli na bogatna zemlja svako Je tako? I za se posveti ljudima i se posveti tome, se, kome se vraćamo. Kome se vraćamo? Kaže, ulazi drugi halifa u jednu džamiju, dakle, tarafa i jedan čovjek nije ustao. Paz, to je pred halifom, to je malo. I on priđe, pita ga na lijep način, zašto nisi ustao? A bio je ovaj šejk. Kaže, ova dala pravo vjeru risi halife ja sam želio da ti ispoštujem poštovanje beski ali kad sam krenuo da ustane setio sam se Allahove riječi je Allah kaže u Kur'anu Kerimu "Yoma yaqumu an-nasu li rabbil alamin" ono kada ljudi ustanu pred gospodarom svijeta i kaže noge su mi se presitale od straha krenuo sam znači ne bih se slagao ne otkako sam krenuo setio sam se riječi kako ustati mi. I kaže, sjetio sam za teba pred Allahom. I onda su mi se noge presjeti, jer nisem imao snage da ostane u A pred Allahom ćemo mora. Infirada, jedan po jedan. I kaže, hadima sam, rahmatullahi da dakle četvrtov pitanje mesela, pogledao sam, pogledao sam, kako se ljudi ponose s ovim mislanih polijekom, položaja. Allah kaže v Kur'ani Karimu, pa sam pogledali gove riječi, in kremakum, inta Allahi, najplemenitiji od vas su najbogobojazni kod Allaha. Ko? Prezime, ime, ime, etar, položaj, znanje, diploma? Inna kremakum inda Allah jatka. Kaže Allah Čelešanuhu, najplemenitiji od vas kod Allaha su najbogobojazniji. Pa sam čitav svoj život posvetio da budem bogobojazan Allahu Čelešanuhu, da mu budem u pokonosti, da budem kod Njega plemenitiji. Za ne kaže Boži posanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam <coughs> Za nekađe Boži poslanik da će na sunnjene danu Allah Đelešanu, odnosno kada ljudi umru Svaka duša kada napusti dunjaluk Allah naredi melekima da je zapišu u jednom dvjetniku Svaka duša koja je izađe, odmah i se znamesto I kaže, reće Allah Đelešanu za onoga koja dobra pokorna duša bila na dunjaluku Koja je bila pokornom tijelu Reće Allah Đelešanu kada duša dođe pod arš Ona zadnja granica, ono gdje je Boži poslanik činio miraču, kaže, reći Allah Jezašanu, ubišite groba u knjigu velikana. A, možda je bio niko i ništa na Dunjalu. Govorim sad o Dunjalučke strane. Dakle, ništa nije ni niti ni niti, niti položaja, ali bio pokoran, zresan, mudar. Znao je šta da iskoristi svoje vrijeme. I kaže, Allah Jezašanu, će reći, ubišite mojog roba u knjigu velikana. Pazite, čoban, jo? čoban bio. Vjerni od toliko mu Allah dozvolio na Dunjavuku, a će upisati njegov ime pored, pored imena poslanika, šehida i lene. Možda je bio presenik na Dunjavuku, kralj, vladar, moćnik, ali će biti Sakavnom, Firavnom, svi su oni biti velikani, Dunjavučki, ali džesu. I kaže ona, druga će biti njega Sidžina, od njih velikana, od njega propali. I zato neka svako pomisli i to, džet će biti njeme odkada će biti I kaže, to je četvrta mjesele pitanja koje sam naučio tebe. Ina akramakum, inda Allahi et Naj plemeniti, kod Allaha, i od vas, je najbolj. Čitav svoj život sam posjetio, svoga bojaznosti, da, da me Allah upiše među kremenim. Kaže, peta mesela. Peta mesela pogledao sam kako ljudi podbadaju koji je on, šta je on, šta on zna. Neko kaže, mašala lijepo se svedio, čovjek zaradio, kuću kupio a ah, je život vodi on to je na haram način, kakva ponašaka. Podbada, pisanje sami. Još ako im se neka kako biznis. Sreće negde tamo, on lovi telefone. Kalo. Kaze, sam kako ljudi podbadaju jedni drugije. Kako ljudi, kako ljudi preziru jedni druge. Razlog toga je hased, zavist. Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže da hased, zavist uništava dobra djela kao što vatra sagorijeva. Ne možda kaže mala vatra, neće se gore drvo. Što baća više drvo, no više vatra i sve sagore. Sva drva na dunjaluku bi jedna mala vatra probitalna. Tako je hased. I e, resursala sam, ali ne govoriš po svom hilu. Kaže, resursala Allaho, da hased uništava zavist, dobra djela kao što vatra, sagore vatra. I e, kaže, gledao sam kako ljudi podvada jedne druge, sve haseda, hasera, zavist i ljubom ore. Pa sam pogledao Allahove riječi, bi Allah mu kaže: "Mi smo podijelili među njima život u ovom životu." Mi smo, kaže Allah, mi smo ti koji smo podijeli da radjaju kako ćeoživati. Mi smo ti koji smo na djalu podređeni ko će koliko ima. Nisam ja uz te i moje. Nije niko od nikog mogu groziti sati. Allah dželešanhu da ga od pasov stavio hasad ha? sam to, da sam se posvetio i je tu. dželešanhu. Da što hasad Zašto Hassan? A Allah je taj koji koj, koj di, ali kako će ko imat, gdje će ko biti na dunjalku, šta će ko obnažati i raditi, to Allah je Allah. Pa mi se srce smirilo, nikom nisam zavitio. Šesta mesela. Kaže, povedao sam kako ljudi mrze jedni druge, kako ljudi bores jedni protiv drugih, kako ubije jedni druge, kako su neprijatelji jedni drugima. I pogledao sam u Allahove riječi inna shaytane lekuma aduta tahiduhu adua Zaista je shaytan vama neprijatelj i smatrajte ga A držite ga za neprijatelj. Shaytan nam Nisu ljudi. Shaytan je onaj koji kola u našu krv ili putem kojim ide naša krv pro naše tijela. Dolazi i donosi misli. Loše, ružne, pokvarene, crne misli. Shaytan je taj koji uništava Ono, ono želu u našim srcima za dobro koji donosi tugu, jad, gledu, sekiraciju. To je šeitan. Koji ništava porodice, rastvura brakove, pa njegov neće uspije. Ja tako rekao možem u sani svala U neće uspije šeitanu da razvije porodicu, da rastvori brak. To je šeitan. Allah kaže inna šeitvane rekuma dufe, takh iduha duha. Šeitan vam je rekao, i smakajte. Nemojte, Nema sa puštanja. Nema, a smeta mi ova ovaj, Smeta mi ona. Kad čovjek dođe na samet, vidi će da da da da to da to, to, to nisu pripikli. Tu nema ni protesta. Ko je ne treće čovjek. Za poruka tome onaj dođe da aj Božić poslanik sada selam se Abubekr. Sedite da sam selam po Abubekra. Radi Allahuhu Akbar. Čovjek za kojog kažu da je najboli čovjek posla poslanika. Abu Bekr. Radi Allahuhu Kaže i čovjek neki Arab došli i psuje kad rijeđa, ti si ovakav, ti si jer nakav. Sašta mu kaže? Ja u Bekri poslanik sedi pod tebehni smeškac. Pa ovaj mu kaže ti ovakav, tamo šuti. Pogledaš poslanika, kaže smeškac, Subhanallah. Kao da poslanik od, odobrava ono što mu ovaj kaže. Kaže pa ovaj nastavi, evo Bekri šuti. I nakon nekog vahta pređe svaku i poče jel ubeke, da mu reće, Da mu govori ono što mu on Jer Boži se zacirne u i napusti to mesela. Evo kad kad sad bi pogođen ili garnut sa tim potezom Rasulullah s.a. dok je ovaj vrijeđa i kao da odabrava ovo, smeško Kad Evo Bek počne se rani na migajri had psuje vrijeđa, kaže Rasul s.a.a. ustaje. Subhanallah, je Bek za njih kaže Boži Poslanić, zašto onako? Sve što mi je rekao je neistina, otvorio me, vrijeđa I dok me je psovo, ti se smeško, osmehivo. Kad sam ja počeo da bra, branim sebe, ti se naljutio i napustio me i otišao. Kaže odbek dok je on tebe psovo, bio je Melek pored tvoje glave. I govorio mu, ne, ne, nije Obubek, takav ti istaka. Poslanice smije, Obubek, Meleku, osmehivo se od radosti za Kako ovaj brani vjednik. I kaže, on kaže, Obubek mi je lako. Kaže ne, ti si lažo istaka. E kad ti počeo da se braniš, ode me lepo. A dođe šeitan da ti kaže šta će tamo kažeš. A ja iz šeitane sedim u na isto mesto. Čim se naljutiš, čim krene, zna da je šeitan. Čim si izgovorio riječ, zna ti da na druga drža i žašća to ne pravi. Ako je već deseta, nemoj računati. Zato što sam sam kaže, sedi. Ako stojiš, sedi. Ako sediš, lepo. Ako, ako nisi podavljen, trču mi ovdje sti. Šeitan je od vatre, on pospavljuje vatu, uzme abdes, vada gasi vatu. Način, poslanik, način da se što toga. Ostavi rasprav, makar bi u pravu. Zašto to kaže Boži poslanik? Što da ostavim rasprav u pravu? Sami? Što da mu ne kažem sve? Kažim ako imam hrvira toga, ako ćete te poslušati. Ako nećete poslušati, napusti je, skrajni se, kaže Boži poslanik, e zbog toga što si učinio tebe palatu dženetu. Okay. Palatu dženetu. Vrijedi, vrijedi, zove 20, 30, 50, 60 godina i 100 godina Možeš da radi palatu, Dženet kaže, odi skogodina da radiš, ne možeš kupiti kuću, mora ti igreš krediš. U Švajcarsku ne možeš A u Dženetu, u Dženetu samo, da stegneš svoj jezik, smiriš svoj nes pobediš šeitana, kaže da su svala sve palata. Ono ne do njegljen Kaže, apostovi laš makar i u sredinu Dženeta dobija drugu palatu. Ako imali lijep ahlak, u Firdevu Sveana. U nešem dženetu. To su smerica onoga koji nije govori poslovnije. I kaže, gledao sam ljude kako su neprijatelji jedni drugima. I kako mrze jedni drugi. I kako ode da spava i razmišlja nam človjeku kako mi on reći, što mi reče kako ću mu vratiti. Vratiš mu, kaže, duplo. Logo gore nego što vam mene rekao. Napravit ću ja njemu voltu, kažu, to je, ne znam koja riječ, ali to je nešto nevalja, nešto. naopak. Kao izdiknut ću mi na perčin. Posvatit ja njega sa tim i sa Izgubit mu posao, rasturit ću mu porobicu. Sve to šeitam ti kažemo, u, u momentu uradimo to. Ne znači, da izgubiš rad sa sobom, da u Čehanu. Allah kaže, in ne šeitane, da kuma duha, te hiduha je I kaže, nisam, ja sam ljudena, pokrenuo leđe ljudima. I samo sam se držao opreznimo šeitana. Boreću se potiđen. Kaže, to bi se šestak. Kaže sedma mesela, gledao sam jedno su sedmo sedma mesela, kaže pogledao sam u ljude, kako se ljudi harame, sa haram kako ljudi sebe harame i ponižavaju zbog zaloga ihleba. I potonu haram i tako dozvnjavka, a pogledao sam Allahove riječi, za Allah Kulašanom kaže, jehoj ma min dabetim nema jednog stvorenja na zemlji, a da nije Allah se obavezao da ga hrani. Hrani One on je? On je na kraju dunjavnika. On je što čekaju riba da, da, da, da uvodi pa da jede hrane, pa imaju mesa možda više nego biti. Pa ovi pa li Allah hrani. Ima onaj lijep primjer sa Suleiman a.s. kad je kako mala Allah dao mogućnost da priča sa životinjama, kad je uzom mrava kada ga je pito koliko je treba da preživiš, kaže jedna jednozirna pšenica. 1k vode. To mi je za godinu dana risk koji ja potrošim. Kako su lejmane Islana guzme i stavio ga u jednu posudu. Pokrije ga i stavio ono zrnopšenice i onu kapora. I nakon godinu dana su da Islana potrošio u posudu kad mrav pojeo pola zrna i kako ono ne vode pola. I kaže u su lejmane Islana što se me Rekao si da ti treba toliko, a samo pola si potrošio. Znaš što zaradi. Kaže su lejmane, o Allahu posnaviće. Ti si Bešar, ti si insan. A nisam mnogo zaboravljava. Kada si ja sam razmišljao, ako mi Suleiman zaboravio godinu dana, ja ću umrijeti. Pa sam štedio, zato ti tega u I kaže, jeo sam malo. A, presko, preskakuo ruček ili večer, ne znam šta. I kaže, eto, bojo sam se da će me zaboravio. Allah me ne bi zaboravio. Allah me zaboravio. Ti si mene uzelo obavezu, jednu pravac, možda me zaboraviš. Ja znam kakv si. Kako sam bešan. Da Allah ne zaboraja svoje stvorenje. I Allah će kao, Nema, nema ni jednog stvorenja na zemlji, a da Allah za nešanuhu ga ne Da ga Allah ne hrani, subhanallah. I onda sam se okrenuo i badetu. Ono što je meni navrao prema Allah, što je moja dužnost a ostavio sam i nisam se brinuo za ono što je Allah obavezao sebe prema meni ali ono što sam ja obvezan prema njemu, izvršio sam. To je sedma mesela. I osma mesela, kaže, hatimela sam, pogledao sam u ljude. Kako ljudi se oslanjaju na ljudi. Imaš prijetera, baba, funkcionera, bogataša, utjecanja, ovakog i onakog, jako. I oslanaš, oslanjaš se na njega, stavljeno je on to sve završalo. A on je, kaže, slap čovjek koji ti. Šta je on? Insan sape kao i ti, pa do pogledao Allahove riječi gdje Allah kaže Omey je tevakel Allah, omey je tevakel ala Allah, idatullah hasnih Ko se slavni je na Allah vam odavlja Pa sam napustio, napustio ljude, ali trenuo se Allah učin. Ekaže šeji, hajati me samu, to je tebe naučio za osam godina, za 30 godina je ovo sam pitanja. Za 30 godina sam učio sam, je ovo sam naučio. Kaže mi brahme al-Badhi, rahmatullahi kare. O oh, hafine, Allah ti da svakog dana. Izučavao sam objavute vrata, inđina, zebura i veličastanog furtana, odnosno Korana. I svaka mudrost iz ti objava i pobožnost i dobro kružio koji osam Ti si sadruo ono što je Allah objavio kao suštinu sve četiri vrke objave. Što je Allah objavio kao suštinu sve, sve četiri objave. Zato je Allah daš da Rekao Musa selam, svom poslaniku, odebranom poslaniku, jednom od 15 odebrani, ili šest kako kažu, da je onih šest neodbranih poslanika, Adam a.s. Mu, Musa ibrahim, Isa i Muhammed, sallallahu alaihi l-sallam, kada Allah Žešan objavio Musa a.s. u tebratu, i rekao mu, o Musa, ovo je bilo osjeće u Srpi, na pet, kada dođemo do jedne. Kažeo on Musa, zapračatio se ti tebrat sa pet riječi. Ako bi budeš razumeo i poštio u svakom dobro se. Imaš. Aki budeš napustio i ne razumeš, nema nikakvog dobra kod tebe. Šta je to Allah objavio na sami Islam? Kaže ovom Musa. Znaj da imaš riska kod mene. Da ću te ja oskredljivati sve dok po mojim riznicama imajte dok ne budu pune. A znaj da moje riznice nikad ne su prastne. Nemoj da mislim reći mi Allah. To ono što je. Hati da sam spomenuo kao sedma. Kaže, prva. Kaže, druga riječ koju, sam rekao, koju je rekao Allah Žešan Amu Sarisani, omul sam, ne boj se ljudi, ne boj se vladara, ne boj se silnika, sve dok ima moja vlast, a ona je da moja vlast nikad neće nestati. Nikad, mi se, nikad neće moje pri, ovaj, riznice prestati, nikad će moja vlast nestati. Omul sam, ne traži mahane ljudi, ne istražuj mahane ljudi, sve dok imaš lični sve dok imaš ličnih propusa, nemoj se reći kakav je ona ona. A znaje da se čuje da ti na đunjavku nešto bosu. Da treća. Kaže on Musa. Da te boseva treće kaže za šejtana. Nemoj da borbu đavolu po te šejtana. Ne mari pošto. Zato što šejtan dok si živ neće sad da otpusti. I on Musa nemoj da se opustiš na đunjavku, da misliš da te neće iskušiti. Sve dok ne uđeš u đen jer ja sam Adema tvojeg Otca, Iskušuđana. Nemoj da misliš, nećeš doći. Nemoj govoriti ovo me ovako i ovako. Ono me ovako, ovako Ne, ne, ne, ne. Te kaže Bođe ko sam i Salasem. Kad da svoga vrata pozoveš, učinio krije. A ovo Kažeš mu javno to, nećeš umno i je tije nego što mičeš Iskušuđa. Kaže Muhammed sallallahu alihi wa srtu. Nemoj te, kaže Arapima koji su privili islami. Ovi koji ste privili islami, poverovali jezicima, a nijekima, Ne moj bi istraživati muhane ljudi, muslimana, vjernika. Zato on, zaista onaj bi budi istraživati muhane ljudi, vjernika, Allah, čijeg u rukad na krvi uzvojima. Čim krenujo istražoš muhane, znali da se vraća na tebe. Govorimo ove riječi, molimo te Allah uprz, za mene, za vas. Molite da mi Allah uprz, za mene, za vas. Da sa Allah nagadim, na Allah uprz. Barikallahu fejtu. Salamu arī, barakullahu. Ufika, barikallahu sheikh.